Păzește nereutatea și caută dreptatea, că urmaș are omul făcător de pace. Chiar cei fără de lege vor pieri deodată, și urmașii necredincioșilor vor fi stârpiți, iar mântuirea dreptilor de la Domnul, ca apărătorul lor, este în vreme de necaz. Și îi va ajuta pe ei, Domnul, și îi va izbăvi pe ei, și va scoate pe ei din mâna păcătoșilor și îi va mântui pe ei ca unădăștuit în El.